«Вибачте, пане Автовізію, що так гвалтом ми вас запросили до себе в гості!» – урочисто почав середній. «То я в гостях?» – радісно перебив того Автовізій. «В гостях! В гостях візі!» – сказав високий. І Автовізій зрозумів, що вже дещу цей неприємний скрипучий голос. «Невже?» «Так, пане Саміленко, – сказав високий, – це я давав вам інтерв'ю 1990 року, яке з'явилось у тій газеті, забув як її годинник, чи як, під заголовком «Терор, штука тонка». Прославились же ж». «Ага, – ображено буркнула в Товізії, – мало не посадило мене тоді СНБ. Тому ми й прагнемо вдосконалити цей режим», – несподівано високим голосом вирискнув низький дебелий. «Коли ми прийдемо до влади, журналістів не будуть кидати за грати». «Правильно», – підтримав його середній. «Мечислав правду каже, журналістів ми будемо саджати на палі на міських майданах при великому скупченні радісного народу». «Ні», – серйозно заперечив йому Високий, – «саджати журналістів на палю це аморально, бо це ж треба буде оголювати їх небиті зади. А серед публіки можуть бути і цнятливі дівчата, і діти, і навіть благочестиві черниці». Тому ми будемо їх просто вішати. Але, пане, автовізію, засміявся середній, вас це не стосується. Мене вони просто розстріляють, подумав автовізій. Чого ви так зблідли, візі? проводив далі онук. Ви наш гість. Давайте сядемо за стіл, познайомимось. Мене звуть Вогнеслав. Його, кивнув на Нанізького, Мечислав. А цього пана, який сам так гарно давав інтерв'ю, Ратобор. Ви не проти, якщо ми залишимось у масках? Ні-ні, панове, що ви? Енергійно сказав автовізій Тоді перейдемо до справи Якщо ви вважаєте, що я справлюсь Спробував якось відвернути неминуче автовізій Ви, здивувався Вогнеслав Найкращий журналіст України і не справитесь? Автовізій відірвався від стільця І трохи політав під стелею Отже, пане автовізію урочисто сказав Ратобор. «На вас упав наш вибір, бо справді немає іншого, хто б міг взяти інтерв'ю у трьох вождів онуків Святослава. Ви зробите велике інтерв'ю, в якому ми хочемо пояснити народу України суть і цілі нашої боротьби і надрукуєте його в якійсь впливовій газеті». «Але не в чернівецькій рептильці», втрутився Мечислав, «а у поважному київському часописі». «Ніч». Сказав автовізій. Що ніч? спитали онуки. В газеті ніч. Гаразд, погодились онуки. Але це во, пане, забелькотів автовізій, водиці б мені, а ще краще, пива. Та й з'їв би я дещицю? Звичайно, звичайно, заметушились онуки, як нездогадливі господарі, коли гості вже прозоро натякають, що качка в духовці може пересмажитись». Зараз пообідаємо та й до роботи. Онуки качки печеної не мали, зате подали гуску, печену в яблуках, начинену смачнющою начинкою, але це було згодом, а спочатку інші онуки. пельнери у білих куртках з вишитими емблемами ОС на нагрудних кишенях. Подали холодного пива у німецьких гальбах, червоної риби, анчоусів з маслинами. До двох пляшок горілки Гетьман подали шинку, бринзу, овочеве сорті, а до одеського коньяку – цитрину, домашню ковбасу з чесником. Затим принесли червоне вино, а до нього місцеву екзотику – гарячу мамалигу з бринзою та шкварками. Це лише назва шкварки, а насправді було сите м'ясо. Потім знову до грибової зупи мусили випити горілки. «Бачиш, візі, як нам бідувати доводиться, – зі сльозами на очах, – говорив Мечислав, – П'ємо імо, що душа бажає, а хто це бачить? Як би було гонорово, як би ми так обідали в якомусь львівському Жоржі чи Чернівецькому Савоє, на нас би звертали увагу, нас би поважали. Давай, візі, на брудершафт. Решта двоє вождів ОС теж забажали випити на брудершафт, а для цього їм довелося зняти маски». Зняли. Автовізій, хоча вже й був п'яний, але побачив, що всі три вожді мають голені голови за різким оселецем, і такі ж різкі звислі вуса. Причому природня такий вигляд сприймався лише на Вогнеславові, решта двоє мали вигляд більше комедійний, ніж грізний. Вячеслав виявився рудим, як клоун, а Ратобор мав схильність до обласіння, тому оселець у нього був тоненьким і кволим, а вуса якісь засмуктані.